Debuta astăzi în ziua de a Sfinților. Aflăm detalii de la diaconul Mircea Tomă. La ora 8 și 30 de minute, prefericitul Părinte Patriar Daniel împreună cu alții și va sfinți pictura nouă și va binecuvânta lucrările de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, lăcaș în care se păstrează moștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. De la ora 9.30 de minute, Patriarhul României va oficia Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat lângă Biserica Sfântul Gheorghe Nou, înconjurat de un sobor de ierarhi români și erarhii delegației Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului, Patriarhiei Alexandriei, Patriarhiei Antiochei, Patriarhiei Ierusalimului și Bisericii Ortodoxe a Georgiei, biserici pe care le ajuta mult Sfântul Constantin Brâncoveanu. La sfârșitul Sfintei Liturghii se va da citire actului sinodal comemorativ la împlinirea 300 de ani de la moartea martirică a Sfinților Brâncoveni. Manifestările dedicate Sfinților Brâncoveni vor continua și mâine. La ora 7.30 va avea loc o procesiune cu moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București până la Biserica Sfântul Gheorghe din incinta Ansamblului Istoric Brâncovenesc de la Mogoșoaia pentru a fi venerate de cler și credincioși. De la ora 9 și 30 de minute va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, iar de la ora 11 și 30 de minute, părinte Patriar Daniel, va fi pictura restaurată a bisericii Sfântul Gheorghe Mogoșoaia. Racla cu moașele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu va rămâne la Biserica Sfântul Gheorghe de la Mogoșoaia până în jurul orei 15, când va fi readusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. De la ora 30 de minute, la Ateneul Română va avea loc concertul vocal-sinfonic Cinstire Sfinților Martiri Brâncoveni, susținut de grupul Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, Corul Acustic și Orchestra Metropolitană București. L-am ascultat pe diaconul Mircea Mircea Toma! În timp, prefericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alți ierarhi, va sfinți pictura nouă și va bine cuvânta lucrările de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, una dintre cele mai reprezentative titorii brâncovenești în care se păstrează moaștele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. În continuare, în viața cetății, împreună cu diaconul Cornel Nache, facem o vizită la această biserică, singura actitorie brâncovenească din București. Veni. Să Biserica Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul 0 al Bucureștilor, îmbracă astăzi haine de sărbătoare. Singurul locaj de cult, ctitoria Brâncovenilor, rămas în capitală, va primi sfințirea picturii noi și binecuvântarea lucrărilor din partea prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. Cu numai câteva zile în urmă însă, aici era un adevărat șantier. Cu ultimele retusuri De unde sunt mici reparații Nei asta. Locali Cu ce dat? Din te chefui marmul Ea a fost Dar ăsta curăță și dă s-a refăcut tot pavajul de aici în față? Nu, nu, nu, numai aici. Pozițiunea asta din da. fața bisericii. Da, s-a eliminat chestia asta de beton și acum trebuie să venim că el pierdut până sus pe lângă numeroși muncitori aflați la fața locului, o echipă de meșteri pietrari lucra cu migală la ultimele detalii de la fațada bisericii. Adrian Fotache și Ecaterina Văcăreanu sunt doi dintre ei. Sunt ultimele chitruieri îndepărtarea cimentului negru, atât cât a mai rămas, de acum e a treia mână. Dar vreau să vă spun că mi-a dat foarte mult de lucru chiar. Mi Am venit cu suflanta pe el și acum îndepărtăm. masa pietrei și sunt uh, foarte greu de îndepărtat pe tehnica piatră pe piatră, Vreau să vă arăt cum se face deja am bolnăvit acea piatră și noi venim din urmă cu un kit, făcut din praful de piatră special în urma îndepărtării cerei venim cu un chit din piatră realmente, piatră pe piatră și rămâne în final ca piatra originală în primul da, se smircheluiește, se curăță, dacă e nevoie să trecă niște dizolvante ale și al mizeriei, după care se intervine chit, iar și șlefuire, iar chituire, până la... Lucrarea a fost deosebit de complexă și a vizat readucerea tuturor elementelor sculpturale ale bisericii la a avută în timpul Sfinților Brâncoveni. Totul a fost realizat în numai trei luni de zile. S-a apropiat mult de ceea ce înseamnă o restaurare complexă și timpul extraordinar de scurt în care am lucrat, trei luni, dar un proiect de -astea lucrat cel puțin un an. Noi am lucrat 20 ore pe zi în trei luni, am avut toate cele 8 coloane Brâncovenesc interioare, cele două pleci funerare a Mariei Brâncoveanu și a văzutordat am avut uh, pisania veche decurățat, portalul interior care apărține arhitectului Vila Cross, tot pridvorul brâncovenesc cu toate coloanele că lucrez în casa lui Dumnezeu e cu sport și cu binecuvântare chiar dacă a fost uh, efort fizic, dar uh, în interior dacă există mulțumire Să vă Echipa meșterilor pietrari l-a avut în frunte pe incinerul Anton Rațiu, cel care a condus și în anii 80-ai secolului trecut lucrările de restaurare a ornamentației bisericii. Referitor la elementele de, de cor în piatră de la Biserica Sfântului Gheorghe Nou, aș putea spune următoarele lucruri. Cele care au fost făcute între anii 80-90, pe peritor, coloane, trafoare, scări, au fost reabilitate. Deci au fost curățate de toate miseriile cu o serie de aparate și substanțe. S-au completat lipsurile. Momentan am venit cu o serie de chituiri ale rosturilor, fiindcă în anii 70, 80, 90 existau alte materiale. Astăzi dispunem de o serie de materiale mult mai bune și atunci am deschis toate chiturile. de deci toate rosturile dintre bucățile de piatră, componente ale privorului și ale coroanelor din interior. Celelalte lucrări care au avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou au vizat refacerea picturii, părintele paroh Emil la Cărămizaru. Porunca arhierească a lui Patriar Daniel a fost clară și precisă în urmă cu aproape șapte ani când ne-a dat acest privilegiu duhovnicesc de a restaura Biserica Sfântului Constantin Brâncoveanu din cetatea Bucureștilor. Atunci am deschis mai întâi șantierul de pictură monumentală în tehnica fresco, șantier care a fost încheiat acum doar câteva zile, când au fost executați peste 1400 de metri pătrați de frescă monumentală, dar concomitent cu aceste lucrări au fost deschise multiple șantiere de restaurare. Elementele artistice din piatră au fost reabilitate și au fost repuse în valoare prin restaurarea făcută de către maestrul Anton Rațiu și echipa domniei sale. Exteriorul bisericii, tencuielile exterioare, fațadele, au fost refăcute cu cele mai bune materiale existente pe piața mondială la ora actuală. Materiale care sunt destinate monumentelor de patrimoniu, pentru a avea durabilitate în timp. A fost refăcut întregul mobilier al bisericii, restaurat, policandre, odoarele care trebuiau puse în valoare, și multe, multe alte lucrări care sunt uh, văzute și nevăzute, pentru că unele dintre ele sunt uh, lucrări de infrastructură. Iar astăzi credincioșii bucureșteni sunt așteptați în număr mare la sfințirea picturii noi și binecuvântarea lucrărilor de la ctitoria Sfinților Martiri Brâncoveni, un eveniment unic în viața spirituală a Capitalei. Am ascultat pe diaconul Cornelenache un material despre Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, biserică ce îmbracă astăzi haine de sărbătoare. Um. 8 25 de minute, estimați ascultători, ne apropiem de finalul emisiunii, întrucât după aceea vom da legătura colegilor noștri de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou pentru transmisiunea în direct a slujbei care va fi săvârșit acolo de prefericitul părinte patriarh Daniel împreună cu alți ierarhi. În continuare ascultăm un material realizat de colegul nostru Aurel Moisiuc despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește astăzi. Sfinții lor pentru noi. Să vă mulțumesc și Ternica personalitate a voievodului martir Constantin Brâncoveanu a marcat istoria românilor de la sfârșitul secolului al 17 lea și în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. Îndelunga sa domnie în țara românească începută la 29 octombrie 1688 și încheiată într-un mod atât de cumplit în 15 august 1714, corespunde unor importante realizări economice, politice și nu în ultimul rând culturale după tata, All yeah. right boier din neamul lui Matei Basarab din satul Brâncoveni, fostul județ romanați. Copilăria și-a petrecut-o în casele părintești din București, aflată în vecinătate a vecinătatea curții domnești. În 1678, când unchiul său, Șerban Cantacuzino, a ajuns domnitor, a fost înaintat treptat până la treapta cea mai înaltă a ierarhiei boierești, îndeplinindu-și cu abilitate și succes toate misiunile cei fusese încredințate. Una dintre ele privea apărat Intereselor religioase ale românilor din Transilvania, în fața ambasadorului imperial, Contele Caprara, părintele Arhimandrit Policar Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. Domnia Constantin Brâncoveanu constituie un adevărat program cultural și, de asemenea, s-a dezvoltat ulterior ca, sau s-a înscris în istorie ca o epocă. S-a caracterizat, în primul rând, prin zidirea de biserici și mănăstiri, construirea de școli sau deschiderea de școli, deci dezvoltarea învățământului, inclusiv a celui superior, apoi tipărirea de cărți. Putem considera o apropiere între cei doi martiri, Sfântul Constantin Brâncoveanu și Sfântul Antim Ivireanu, prin marile proiecte la care ei au colaborat, la care s-au ostenit. Dimensiunea care caracterizează cel mai mult, să spunem, cumva legătura dintre cei doi sfinți este aceea a misiunii ortodoxe. Amândoi au fost iubitorii de biserică, iubitori de cultură tradițională bizantină, autentică și iubitori ai, ai creștinilor. Domnitorul este cel care a încurajat tipărirea de cărți dar Sfântul Antimi este cel care a dezvoltat o școală de tipografi, de gravori, de meșteri care au putut să ducă lucrul la bun sfârșit. Astfel că vedem cum Sfântul Constantin Brâncoveanu, de pildă, întărește pe creștinii din Transilvania, de la Belgrad, unde lor le dăruiește anual sume de bani și moșii, deci posibilitatea de a rezista. Pe de altă parte, Sfântul Antimii Vireanule trimite o echipă de meșteri tipografi, condusă de ucenicul său, Mihaili Jvanovici, care în 1699 imprimă Chiriacodromionul și Bucoagna, o carte dedicată studiului copiilor, care are un conținut mai ales catehetic, deci tot misionar. Să nu uităm că în acest mare proiect, care este dezvoltarea tipografiei, deci imprimarea de cărți, care avea ca destinație, pe de-o parte, consolidarea conștiinței ortodoxe în rândul românilor, de-o parte și de alta a munților, deci din țările române, dar nu numai aici, ci și întreaga lume ortodoxă. Din acest motiv, lumea greacă din turcocrație a beneficiat din plin de cărțile imprimate în țările române. De altfel, aici s-a și produs cumva apropierea sau întâlnirea dintre Sfântul Constantin Vrcoveanu și Sfântul Antim Ivireanu. Cercetări mai noi arată că Sfântul Antim Ivireanu a fost trimis în Moldova de către cu Dositei al Ierusalimului pentru a deprinde meșteșugul tiparului de la episcopul Mitrofan de Huș. Din Moldova a fost adus Antim în țara românească. Există niște scrisori ale lui Hristant al Ierusalimului, nepotului Dositei, în care el descrie faptul că Sfântul timp a fost călugărit, tuns în monahism și hirotonit la Ierusalim și după aceea a trimis în Moldova, iar de acolo domnitorul Constantin Coveanu, cu intuiția pe care a avut-o, l-a adus în Valahia și n-ar fi de mirare ca Sfântul timp să fi fost împreună cu domnitorul care fuzese ispragnicul tipăririi Bibliei de la București, după care a devenit el însuși chiar patron al acestei monumentare lucrări. L-am ascultat pe Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, despre câteva dintre lucrările de început ale Sfântului Voivod Constantin Brâncoveanu, lucrări culturale, un material pregătit de colegul nostru Aurel Moisiuc. Ne pregătim în continuare, estimați ascultători, pentru transmisiunea în direct de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. even paid to know. Ruga, Transmitem în continuare, estimați ascultători, în direct de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, slujba de sfințire a picturii de către Prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Și pururea și în vecii veciilor. <fie> <fie> nostru stavă știe, și sufla adevărului, care pretu-vindenești toate Cristierul bunătăților și frădătorilor de viață, Fii noște să zăduiește într noi, Ne curățește pe noi de toată mânașunea, Și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte dare Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte dare Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Taturii și Fiului și Sfântului Duh, fii acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ca Sfântă pe miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă păcatele noastre, fintece, cetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, la Vătatului și Viului și Sfântului Duh, fii acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care este în ceruri, Simte astăzi în numele tău, fie împărăția ta, facă se voi ta, precum în cer, așa și pe Pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dăm ne nouă astăzi, bine nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Dându-ne duce pe noi în zilele, Dumnezeu ne izbăvește, Dumnezeu A ta este împărăția și puterea și slava.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 în efrata l-am găsit în țarina lui Iar. Intravăm în locașurile lui, în vom la locul unde au stat picioarele lui. Coală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu vioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Jurat sa Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturile aceste ale mele, în care îi voi învăța pe ei, și fiilor lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea lui David gătită-n făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin? Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă e Dumnezeule! Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă e Dumnezeule! Aleluia, Aleluia, Aleluia. slavă e Dumnezeul nostru, slavă ți Domnului să ne rugăm, Doamne miluie. Zerul nostru, care nu lături coanele Sfinților, că și mai ales cu dragoste le primește. Pentru că, de, de câte ori privind la ele, cu ochii, cei tu pești, atâtea ori, cu ochii minți, se pomenim și se gândim la faptile, și la viața lor și a bine plăcută Ca și cum am citit în sfintele Scripturi. Și acum ne rugăm cu o sârdie ca aceste icoane pe care le-am întocmit într-o cinstea slava și într-o pomenirea mântuitoare întrupări a minunilor și binefacerilor, unea născut Fiului Tău pe care ne devestește Sfânta Evanghelie, nu numai cinstindu-le, dar și la închipuirea lor privind, cu mulțumire să le cinstim și să luăm aminte la ele. Asemenea și icoanele prea Purate, feceare, născătoare de Dumnezeu, ale cereștilor, puterilor, netrupești. Am înainte mergătorului și abotezătorului Ioan, ale sfinților apostoli, proroci, mucenici, ale tuturor sfinților tăi, cu milostivire, binecuvintează-le și desfințește, cu binecuvântarea ta cerească, prin scopire cu această apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Și pe toți cei înaintea lor te vor chema pe tine, Dumnezeu, părintele, pe Unul născut Fiul Tău și pe prea Sfântul și de viață Făgătorul Tău Duh, pe prea curată, născătoare Dumnezeu și pe toți Sfinții Tăi, ale cărora sunt chipurile, distindu i după vrenicie și cerând Dumnezească ta milostivire, Iar de la noi, ajut, iar de la ei ajutor, sprijinire și mijlocire către tine, Dumnezeul și Domnul nostru, ca de la niște slujitori și prieteni de aproape ai tăi pe prin bunătatea ta și prin rugăciunea Sfinților tăi Să primim de grabă iertare păcatelor Săruindu-ne ca un bun a fi moștenitor împărăției tale că Domnului să ne rugăm Că tu ești Dumnezeul milei și al îndurerilor și al iubirii de oameni Și ție slavă înălțăm împreună și unea născuți fiului tău și prea Sfântului și bunuși de viață făcătorului tău duc, acum și purura în vecii vecii lor. Domnului să ne rugăm! Doamnei Dumnezeule, părintea toți cel ce numai prin cuvântul ai făcut zilirea ta și la ființa ai adus-o cu negreite cuvinte, și, l o cu Duhul cel se purta deasupra ei, ai adunat-o și ai revărsat pesteia lumina soarelui spre noi. Deci ai însuflat pe sclujitorul tău, se aduce alea să laudă nespusit frumusețea făcuturii tale, când ai zis că ai văzut tu că lumina este bună și o ai numit-o zi, și noi, văzând zidirea aceasta și soarele prea străducit înnoindu-o în toate zilele, te slăvim pe tine soarele adevăratei zile și lumina cea neînferată. Cel ce prin Fiul Tău ai poruncit nouă a noastră prin Sfântul Tău Duh, și prin darul acesta, drept să strălucească pe cum soarele, iar zidirea toată să-și primească noirea sa, pe Tine te rugăm și Ție ne cucerim, Părintele Cuvântului, Domnului și Dumnezeului nostru. Caută cu ochi minostivi spre noi, păcătoși și nevrednicitei rog, care ne rugăm în această biserică. Adevăratul jertfelnic al sclavei tale, celi negreite, și trimite pe preasfântul tău duc peste noi, peste toată moștenirea ta. Duh drept înnoiește în inimile noastre, cu Duh stăpânitor întărește-ne pe noi. Pace și bună sporire dăruiește-ne, iar celor care prin serința lor, cu Dumnezească dragă, au făcut înnoirea acestei biserici, și le iertare păcatelor și toate cererile spre mântuire. Deșteaptă-i spre lucrarea poruncilor tale, îi le darul în noi Sfântului Tău Duh, ca fără de o sântă să se închine Ție, singurului și adevăratului Dumnezeu, pe unuia i-a născut Fiului Tău, Isus Hristos pe care L-ai trimis în lume, și prea Sfântului Tău Duh, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, ale Sfântului Mare Mucenic Iorghe, ale Sfântului erar Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Vichie, ale Sfinților martir Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Spetnicul Ianache, Ocrotitorii acestui stânt local Și ale tuturor stinților tăi, Acum și pururea și în veci, Te ca tapetează aceasta și pictura, Prin scropirea cu apă, Mungerea cu cât de pentru și slava marului Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos și o pomenirea Sfinților Tăi În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu Amin Luminează-te, luminează-te, numele Ierusalime că Domnului peste tine a această biserică toată l din zidit, această biserică fiul o întâlnit, această biserică Duhul în o o a, o a și a sufletele noastre. Noi te înnoiește-te, nouăle Ierusalime, a venit, și lumina și slava Domnului, Peste tine a răsărit, această biserică Tatălui a zidit, această biserică Fiul o a întărit, Această biserică Duhul Sfânt a înnoit, O, o a luminat și întărit, Și a sfințit sufletul Săcita de stuz raza dumnezeiască în învierii lui Hristos, toată lumea luminând, care cu credință o cinstim, omenirea dumnezeiască a Sfintelor înnoiri, cu cântără noi. Stam strigând, ca să aflăm milostiv pe mântuitorul științei. Ca un mult luminos dar a arătat misterica pe toți credincioșii luminând, într care stâns să strigăm Această biserică Întărește-o, Doamnă <coughs> Preacura Astălui să chimne Chimne bunule Pe reînd iertare greșelii. Paste Christoaste Domnezeule, că de bunăvoie ai binevoit a tăiștui cu trupul pe cruce, ca să scapi robi a pe cei pe care i-ai zidit. Să-mi răstrigă-mi stie Toate ne-ai umplut de bucurie Mântuitorul nostru Sper să ai venit Te-am mântuitorul cel noiști fiul lui și, și Sfântul lui Duh apostolii lor moțeniților și prorocii lor ierarhilor povelosciilor și dreftilor care bine au săvârșit lupta și credința spăzit îndrăzneală având către Mântuitorul pe acela ca pe un bun rugatil pentru noi să mântuiască sufletele noastre. Și acum și purnea și în vecii vecilor amini. Preacurată fecioară, arată-te păzitoare și puternică mijlocitoare, celor ce cu dragoste și Te vestezi, adevărata maica nu-i Dumnezeu. Și cu credință, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, stegina, Luminează-te, luminează-te, Noule Ierusalime, slavă slava Domnului peste tine A răsărit această biserică, Tatăl a zitit, Această biserică, această biserică, Duhul Sfânt, o a vânoit, o a luminat, și a, simțit, tu, a Și sclava Domnului peste tine-a răstărit, bistărică biserică Tatălu a zidit, Această biserică Fiul Lui a întărit, Această biserică Duhul Sfântul a înnoit. Și ia i a simți sufletele noastre. Rălucita de sus era raza Dumnezei astea a învierii lui Hristos. Toată lumea luminează, care cu credință o cinstim. Și pomenirea dumnezeiască a Sfintelor în noi cu cântări o prăznuim În salmi strigând ca să aflăm milostiv pe Mântuitorul și Domnul Ca un cer mult luminos a arătat rica pe toți și luminând, Pentru care stâng strigăm, Această biserică întărește-o, Doamne. Acuratului tău chip ne închinăm, bunurile. In greșelilor noastre, pristoasei Dumnezeu le, de voie ai binevoit, a te cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei pe care ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm ție, Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuie. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Apostolilor, mucenicilor și proroșilor Ierarhilor, cuvioșilor și dreptilor Care bine a săvârșit, lupta și credința a spăzit Îndrăzneală, având către Mântuitorul pe la ca pe une bun, rugați-l pentru noi, să mântuiască în sufletele noastre. Și acum și purrea și în vecii lor, amin curată Fecioară, arată de păzitoare și puternică mijlocitoare, Te cei cu dragoste cinstesc, spântă icoana ta și cu toții te vestesc adevărată, Maică a lui Dumnezeu și cu credință se închină De depărtând de la dne și toată răutatea, ca ceea ce toate le Luminoză-te, luminează te noule Ierusalim, peste lava Domnului, peste tine a răsărit. Această biserică dată l-a zidit, această bisterică, fiul, l-a întărit. Această bisterică, duhul, sunt, o a înnoit o luminat și a sfințit sufletele noastre. Slavăție Hristoase, Dumnezeule, nedejdea noastră, slavăție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dus, cum și Pururea și-n veții și veților, și amin. Doamnele doamne -l -i -l -i este, doamne Doamnele Fericite, Părinte Patriar, binecuvintează! Christos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Săviților și-ntutolaudaților Apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfântului Erarh Nicolae, episcopul Mirelor Lichiei, ale Sfinților Martir Blâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fiei săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Spernicul Ianache, Ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, Ale drepturilor dumnezeiești, părinții Joachim și ale tuturor sfinților, Să ne miliască, se mântuiască pe noi, Ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Am da, poftit. Acum mulțumim lui Dumnezeu că am simțit această pictură și în ordinea dipnicilor de la cei mai mici, spre cei mai mari, în ordinea dificilor, încolonați câte doi, ieșim din biserică, nu mai închinăm la moaștele Sfântului Constantin, fiindcă ne-am închinat deja, și mergem direct, Părintele Costin vă conduce, pe podium, podiumul care se află alături de biserică, unde vom începe săvârșirea Sfintei Liturghii. Vă mulțumim pentru această primă parte a activității de astăzi. Și cântăm uh, scoparul Sfinților Răzcoveni. Stimați ascultători, suntem în transmisiune directă de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, acolo unde Prefericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a, împreună cu alții ierarhi, a săvârșit slujba de sfințire a picturii Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, pictură nouă a Bisericii și a binecuvântat lucrările de refacere de restaurare care s-au efectuat în ultima perioadă. În continuare, așa după cum însuși prefericetul Părinte Patriarh Daniel a anunțat, va urma săvârșirea Sfintei Liturghii, pe care o vom transmite de pe podiumul special amenajat lângă Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, Ctitorie Brâncovenească. Rămâneți cu noi! Așa. Asupra ce nu-i potrivit, dar și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, domne, poporul tău, și bine moștenirea ta crede creștini În creștini, ca celui potri. să ne în să lor creștini a suprașe noi potrivnic dăruiește și cu grața peșește postul colul a domena Bine cu vința, părinți. Vine este în părăstia, dacă lui și a Fiului, ia Du. Acum, și pururea tine veții, veții. Să ne rugăm Doamne miluiești În facea de sus și pentru mântuirea Sufletilor noastre, Domnului Să ne rugăm Doamne no, miluiești În fărti sirinii Să simbânduți Cosmul Ectatiaz no hay quien tu fe cristiano estamos abandonando a Dios quiere o hay el hombre quiere vivir en Cristo en tabes pentru cei ce cu credință cu evlabie cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-să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 pentru un alt preasfințitul Grigorie, arhiepiscop de Tiatira și al Marii Britanii, pentru un alt preasfințitul Serafim, Mitropolit de Zimbabwe și Angola, pentru un alt preasfințitul Ignatie, Mitropolitul Antiohian al Franței, al Europei Occidentale și Meridionale, pentru un alt preasfințitul Nectarie, Arhiepiscop de Antidona și Epitro, al Patriarhiei Ierusalimului la Constantinopol. Pentru un alt preasfințitul Teodor, Mitropolidea și tau Clargeti. Pentru un alt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru-un alt preasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Pentru-un alt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Tălajului. Pentru-un alt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, pentru un alt preasfințitul părinte, Serafim, arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului, și Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei centrale și de nord. Pentru un alt preasfințitul părinte, Iostif, arhiepiscopul ortodox român al Europei occidentale, E Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale. Pentru un alt preasfințitul părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. Pentru un alt preasfințitul părinte fie Arhiepiscopul Râmnicului. Pentru un alt preasfințitul părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeriului și Mustelului.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 Pentru un alt preasfințitul părinte Nicolae, arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi. Pentru un alt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioan, episcopul Covastei și Hargitei. Pentru preasfințitul părinte Corneliu, episcopul Hușilor. Pentru preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Pentru un alt preasfințitul părinte Sofronie, episcopul ortodox român al Oradiei. Pentru preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Pentru preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului. Pentru preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul jurgului. Pentru Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Pentru Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Pentru Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și doar. Pentru Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox, român din Ungaria, pentru Preasfințitul Părinte Timotei Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei Pentru Preasfințitul Părinte Macarie Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord Pentru Preasfințitul Părinte Varlam ploiește anul Episcop Vicar Patriarhal pentru Preasfințitul Părinte Heronym Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, pentru Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiuului, pentru Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei pentru Preasfințitul Părinte Sofia Brașovanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Românea-Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Pentru Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, Pentru Preasfințitul Părinte Joachim Băcaoanul, Episcop Vicar. Al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul părinte Justin Sigheteanu, arhie Vicar, al Episcopiei Ortodoxe Românea Maramureșului și Sedmarului, pentru preasfințitul părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu Vicar, al Episcopiei Ortodoxe Românea Spaniei și Portugaliei. Pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, Și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mertep servun, timonetul, <sum> <sum> față <sum> arhistie, excursia, E tu, ca de expirant, asta încheia era filofris, tu ai monstratul, tu ai chirilul, tu ai zomel. Tu cașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și statele și pentru cei ce credință vieți piesc la Domnului să ne rugăm. piera vântului pentru pelstrugara roadelor pământului și pentru vremuri baști ce domnului să ne rugăm Domnezeu eșe va lucrările ce se săvârșeesc la zidirea catedralei mântuirii neamului pentru slava lui Dumnezeu și spre o grotirea poporului român și cu bune sporile să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Să fim izbăviți, noi, de tot cazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. mă minuiește, mă minuiește și ne pozește pe noi, Dumnezeule cu harulul tău. Amen. Oa, ias, strângândi per voi menit, îndoctrudes tinestim onteu, e oi ta fonor conai io dimone și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm Bine, Este bine toată slava și înțeagă și înțeagă Tatălui și fiul lui este spuncul lui du, acum și pururea din vest, veșilor. O, merii, Să vii ta noastră de Dumnezeu ne stăpârea, cu Fecioara peșoara Maria, tot sintistă o pomeni.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 tatălui și fiului și sfântului Dumnezeu, acum și purura și în veci înveți Wow. Slușii, e slavă înelțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului duh, acum și furul și veci vecilor. Vom ne mântuiește pe cei bine, credincioși.